Злий фатом завис над родиною. Смерть підстерігала братів Соколовських підступно за рогу. Так вийшло, що першим повстав наймолодший Лесик. Сталося це ще за німців і гетьмана, коли селами роз'їжджали каральні загони державної варти. Забирали в селян худобу, збіжжя, реманент, усе краще, що потрапляло під руку. У Радомольському повіті біснувався дурний пан. Так селяни прозвали поміщика Вершбицького за те, що голові у нього відкрутилася гайка. Вершбицький, будучи помічником повітового старости Богданова, зібрав сотню грабіжників і, розгулюючи по селах, влаштовував екзекуції. Бив до крові тих, хто не знімав перед ним шапку. Дійшло до того, що в Потіївці він перепинив весільну ходу, коли молодий із боярами йшов до молодої, і нагаями примусив усіх танцювати для нього. Анука ка врішті, гапака для дурного пана!» – наказав Вершбицький, уже й сам себе називаючи «дурним паном». Лесика бісило, що вони цвенькали по-московському, а називали себе гайдамаками. «Кадюки без язики Плювався Лесик. Зноска. Кадюки – зневажливе від слова «кадети». Так селяни називали російських військових, яких багато було в армії гетьмана Скоропадського. Його старші брати Василь і Дмитро, як статечні вчителі, пильнували Горбулівську гімназію, якій директором була Дмитрова дружина Надя Круглецька. Соколовські, як тільки вдарила лютнева революція, вже навесні зробили із земської школи українську гімназію. Таких тоді не було ні в Радомишлі, ні в Жатомирі. Підпрягли до вчительства і свою молодшу сестру Сашуню, хоч та сама ще навчалася в Радомишській гімназії. І Лесик часто возив її бричкою до містечка за 35 верст. Сашуня взагалі була у них панією. Їла тільки з ножем і виделкою, навіть свою улюблену ковмачку спритно підгрібала ножиком на ведельце. З носка, ковмачка, картопляне пюре. Вона й розмовляла грамотніше за всіх, повчала Лесика, хоч він був старший за неї на два роки. Казати він, а не вин, огірки замість гурки, стеля, а не столя. Дарма, що так по-тутешньому говорили всі горбуліці. Лесик не сердився, навпаки, пишався своєю сестричкою, і коли віз Сашуню бричкою до Радомишля, йому хотілося, щоб їх усі бачили. А тож, ви подивіться на цю панну в лисячій шубці, з-під якої стікає зелена шовкова сукня, аж до блискучих черевичків. Ніжка в неї гарна, струнка, з високим підйомом, а на розчаронілому від холоду носику навіть не видно ластовиння. Хоч воно їй теж до лиця. «Ще немає шістнадцяти, а вже вважає вчителька». Вони соколовські всі тяглися до школи. Тільки Лесик не надавався. У нього були свої плани. Одного дня налетів на їхнє село дурний пан з кадюками. «Давай, свиней!» «Давай увесь, давай, хто що приховав». Хату дяка Тимофія Соколовського вони поминули, а на Лесика налетіли вже за селом, коли той повертався від італійця Ліви. Купець Ліва прибився до Горбулева з далекої Італії. Купив тут землю, заклав каменярні і продавав Горбулівський, Лабрадорит чи не всій Європі. А Лесикові того ж дня продав кінське сідло. Як побачив дурний пан Вержбицький, те новеньке сидельце аж затремтів. Ти куди оце ворохобнику зібрався з кульбакою? Ану, давай її сюди. Лесик звісно, уперся, набичився, але ж їх налетіла ціла зграя, і всипали йому таких нагаїв, що Лесик тиждень відлежувався. Коли підвівся, розшукав Тимоша Олексієнка на прізвисько Корч. Іродіона Тимошенка, який вже давно переховувався від Вержбицького, бо впіймавши двох його харцезяк, втопили у Стіпчицькому кар'єрі. Тиміш Корч торік хрестив сина Лесикового брата Дмитра, тож вони швидко знайшли спільну мову. Лесик очолив партизанський загін, до якого потяглися всі, кому дурний пан залив сало за шкуру. Лесик усіх не приймав, лише тих, хто мав коня та зброю. І так восени 18-го він уже мав Горбулівський полк із трьохсот козаків. З Лесика став Олексою, отаманом Олексою Соколовським. Коли наповратився йти на Радомишль, трішки подумав і перейменував свій полк на корінь смерті. Якраз тоді гетьман Павло Скоропадський зрікся влади. Німці почали збиратися додому. Вони сиділи тихо, як миші, коли Олекса з козаками зайшов у Радомишль. Оточивши на торговиці каральний загін державної варти, в якому пригрілися шкуродери Вершбицького, горбулівці вибили все, що не встигло втекти. Тільки не знайшли там дурного пана. Тоді корінь смерті підійшов на конях до Папірні, де розташувалася німецька комендатура і Олексав дерся прямо до коменданта. Він вимагав видати Вержбицького. Комендант ВІБЕ через перекладача пояснив, що той накивав п'ятами і, ніби не довіряючи своєму тлумачеві, пробіг пальцями правої руки по долоні лівої, показав на мигах, як кивають п'ятами. Олекса йому повірив. І потім не міг собі пробачити, що не перекинув німецьку комендатуру до гори дном. Наступного дня він дізнався, що дурний пан схитрував, точнісінько так, як і гетьман Скоропадський. Перевдягнувся жінкою і в разом з німцями зробив так, як їхній комендант Вібе показував на долоні. Накивав п'ятами. Олег Савдовольнився тим, що пустив підліт кількох кадюків у річечку Черч пішов годувати раків і один із тих живоїдів, котрий разом із дурним паном підняв на Олексу Нагайку. Отаман кореня смерті повернувся до Горбулева на чудесному білому коні, прикупив у козирного хадюка. У широкій кавказській бурці з одягнутій поверх черкески з нашитими на грудях газирями – гніздами для набоїв. На ньому вилискували високі кавалерійські чоботи із силої шапки звисав аж до пояса широкий червоний шлик, через якого большевики прозвуть отамана «кривавий оселедець». Вивашувала цей парадний вигляд довга гусарська шабля у білих піхвах, яка кінцем діставала до землі і котилася за отаманом на коліщатку. Удома Олекса мав цікаву розмову із братом Дмитром.